بسم الله الرحمن الرحيم ايدي سوندير den 8. März 2015 we haben mit reihere feqiyat in alhamdulillah nahmaluhu wa ala alihi wa wa taslim يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم مهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادل الله إياكم منها بمنه وكرمه وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد فيها نوذ خمسل غير نمى أورة خالبة غير نمى أورة خالبة غير نمى أورة خالبة, نمى أورة خالبة التابع تابع التابع تابع التابع تندفليا فليا ماذا؟ تندفليا Følger med Og det betyder Når man sælger et dyr Som er gravid Så er barnet inklusiv i salget Når man sælger en kasse Som har noget indhold Så er indholdet med i salget Hvis man sælger et hus Så stiller jeg et spørgsmål her Hvis jeg sælger et hus, som har møbler, er varne inklusive sælge, hvad siger I? Kommer jeg på kontrakten, Serier. Nu snakker vi sharia, vi snakker ikke kontrakten. Ja, sharia kontrakten. Du skal stadig have en kontrakt om det sharia. Der, der, jamen, hvad, hvordan er vurdering her? Med møblerne. Hvad mm. vil sige? Det er en Hvad er det, der vurderer det? Der er det, der bestemmer. Det har I haft før. Alt er angående hvad? Aruh. Hvad er uruf her? Uruf er, at møblerne Er ikke med i salget Men der er nogle standarder, som er med i salget Ligesom vinduer Ligesom skabene Ligesom alt det Så det, der afgør med hensyn til salget, er hvad? Al-uruf Og det er derfor, man siger, at tabi'u tabi'u Det, der følger med, er inklusivt Lad os nu antage Nu spørger Vi har, vi har, æh, eh, lærm, og selve lærm er blevet solgt. Han, som har solgt lærmene, har pærbæret eh, hår fra lærmene. Har han ret til det? Efter sælge? Nej. Altså ejeren, det er en opbrændig ejer? Nej. Du har en opbrændig ejer? Ohana Solt Lamo. Ohana baba pia Lams ul. Nej. Og så liksom han går vart sel det. at la bil Den bliver ikke erstattet med dom Det der med bliver ikke erstattet Med dom Hvad betyder det her? Øh, man må ikke sælge Man må ikke sælge Noget der ligger i maven på en Uden at man sælger den oprindelige For eksempel Du har en ko Og konen er gravid Så må man ikke sælge barn. Hvorfor? For Fordi den følger med Det er en del Så salget Skal være Inklusiv Ellers skal den salg ikke være der. Og det er derfor, når vi siger, at der er værd, at der er vær, de, der følger. Og de, der følger, er ligesom, jeg kan ikke sælge guld. jeg kan ikke sælge gulv, medmindre jeg sælger hus. Og det er det samme, jeg kan ikke, jeg kan ikke uh, sige, jeg sælger dig uh, huset, og jorden tilhører mig. Kan du følge mig? Jorden er der, og der sidder et hus på. Så siger jeg til dig, jeg sælger dig huset, og det er mig, der ejer grunden. Det kan ikke lade sig gøre. Fordi det, der bestemmer og afgør, er hvad? hvad? er det, der bestemmer og afgør? Hvad er først? Grunden eller huset? Grunden, grunden. Og huset står på? grund. Det vil sige, hvad er der er værd? Det, der følger, det er huset, præcis Så jeg kan ikke bare sige, jeg sælger dig huset, og det er mig, der ejer grunden okay. Det kan jeg ikke lade Men kan det være omvendt? Kan det godt Ja, fordi den følger med Jeg sælger dig grunden, så hører jeg mig er huset med Kan I se det? Uh, her, begge to er næsten ens yeah. Men den første Den snakker om moren Ligesom konen, Og de der ligger i maven Den anden den snakker om De der ligger i maven i forhold til det andet mm. Hvorfor gør ulamer det? Hvorfor, hvorfor skiller ulamer skiller ulamer Mellem de to ting? Hvorfor? For at præcisere salget For at præcisere salget for at fortælle, at den her salg, den skal være så præcis så der er ikke er nogen der bliver snydt eller du er med til at snyde andre og det er derfor der er mange ofte i salg, hvor de bliver snydt eller i henhold til kontrakt nogle af kontrakter er medfølge hvis jeg sælger dig en ko Og så efter salget, du har gået, og jeg kommer i morgen og det, så begynder jeg at mælke din ko, og fjerner mælken. Mælken tilhører ejeren, den nyejejer. Det vil sige, hvad du tager fra den ko er haram. Også selvom, for din ko kan jo mælkens Kan. Den kan behøver ikke. ikke. Og det behøver den ikke. Øh... Ja, faktisk også, den, ja, skal den skal, manges skal, manges skal manges. Manges. Ja, Og hvis du, hvis du skal mælke den, <coughs> så skal du sørge for, de mælk, du får, giver til, til, giver til ejeren. Den. Eller spørg om lov. <coughs> Her er det vigtigt i sharia. Problemet nu er, har haram hos folk er blevet ligegyldigt. Forstår du? Ja. <coughs> Hvorfor i tiden, øh, mennesker skrev, der er nogle kvinder, de sagde, Vi udførte vores arbejde, altså vores arbejde bliver udført ude på gaden fra lygtepæle som Khalifa har sat op. Fra, fra det der lys, der kom fra lygtepæle som Khalifa har sat op. Er vores arbejde halal? Fordi vi har brugt ressourcer, som han har lagt frem. Kan du se det? Så det der indikerer, hvor meget pakwa har folk. Det indikerer, hvor meget gudfrygthed har folk. Og når folk har gudfrygthed, så begynder det at se, hvad er halal Nu mennesker begynder at vurdere tingene i henhold til maslaha Hvad er mit fordel? Hvad kan jeg optjene? Hvor meget kan jeg trække ind? De er ligeglade med halal og haram mm. Kan I følge Det ja. De er ligeglade med halal og haram Det er hvad der er til mig ja, ja, ja. Så tingene er begyndt at blive indlysende nu at du skal undersøge er det her halal eller haram gjerne jeg har efterladt den her blørende herover. jeg har efterladt den konklusionen er jeg har efterladt noget noget i dine øjne er ligegyldigt din blørende men den her blørende den koster 1000 kroner det er et eller andet mærke pakker, kald du hvad du vil eller noget. så for dig ser du din så smider du den ned i skuffen Men i henhold til Amana-lov Amana At give befolkningen deres rettigheder Over hvad de har fået og hvad de har givet De tilhører manden, som har set det Den der kuglepille eller den der børn Skal returneres tilbage til ej Men nu siger man Din. I gamle dage, der lagt man her. Det kender Sibha Det blev lagt i en skål Jeg har kendt en Han havde sådan at man kan hænge Sibha i Det der Sibha han havde Det var forskellige former Der var en, der var lavet af murjan Og lavet af øhjard, karim sådan dyr Hver af det der simpelt har kostet flere tusinde kroner Hvad giver folk? De kommer og tog misbahar Meningen er, at du sidder med den, når du er færdig du lægger den tilbage Folk, de begynder at tage det med sig Kan du følge mig? Allerede her, når folk har taget det med sig, siger de Jamen, jeg har taget den Hvad er det, de burde gøre? De burde returnere det tilbage De gør det ikke Fordi niveauet for takrua den er, den er faldet, måler Så med sig, men han at salg køber hus. Ja. Må man ikke f.eks. eje grunden, men sælge huset? Nej, de, de hører med. Grunden er forebyggende for huset. Hvis du ikke ejer en grund, så kan du ikke bygge hus. Nej, ja. hvis man du det er din grund, og det er dit hus. Men du sælger huset så mig, men du ejer flere grund. Men det kan du ikke. Okay. Det hører ikke med, medmindre de er de, det er en fælles Så hører det under sharaka Sharaka det to ting Sharaka er at vi bygger den der hus Så bygger vi første sal, anden sal Ja, det er den sal ja. Så er jorden sharaka med mig og dig Så det er øh, sharaka øh, fællesejer okay. Så er den helt anden Hvis, det, hvis du hus, så skal jeg også købe grøn Ja, du køber faktisk grunden, Og så er ja, huset ja. inklusiv. Ja. Og det er den første, der er dervær, er, dervær er. Det er der følger, følger med Nummer 40 Se Hvis der er en, der sælger en bil normale omstændigheder, leder følger med ja. Men ham her har købt nogle meget, dyre fælger bilen er ikke så dyr Må jeg gerne sige, hvis jeg sælger bilen uden fælger Ja, hvis det er på forhånd ja, ikke? Det, det, det, kontrakt, ja det, det er en kontrakt relateret ja, Men nu, nu snakker vi om salg af noget, som er der ja. Ja, Hvis jeg kommer hen Lad os at du siger Jeg, jeg analyserer uh, Jeg sætter en annonce, at jeg sælger bilen Og så sætter jeg et billede af bilen med fælger ja. Så kan du ikke bagefter fjerne fælgerne Ja, det er klart Og så siger du Jeg fjerner fælger Jeg fjerner staveundlæg Jeg fjerner dørene Og jeg fjerner motoren ja. <laughs> Og så sætter jeg bare kun skelettet Det er klart Så, så det er det selv snyd Det er klart ja. Så hvis du skal sælge noget Så skal det have noget med realiteten at gøre Og realiteten er Vi skal også passe på at vi ikke falder i det man kalder snyd og bedrageri det er Selvfølgelig Fordi der er nogle mennesker de laver photoshop af noget Så de kommer med bilen Farverne på bilen er ødelagt Så ændrer man lidt på farver Så når du køber bilen Du køber det hvad du ser Visuelt Altså du ser det Men når det kommer til virkeligheden, så siger du, at jeg, jeg har købt det Så kommer man derovre, så ser man, at malingen er slidt Og bilen er fuldstændig Så den virkelige billede, som du har solgt, er Det er den vil. Præcis Præcis dig til mig der Nummer 40 Man malaga shayyan Man malaga shayyan Malaga mahuwa min darurade Ham der ejer noget Ejer hvad der er nødvendigt af er den. Med mælke, sæd, mælke. Med hår. Men. Var du Ham der ejer noget, ejer hvad der er nødvendigt for den. Og den er faktisk meget simpel. Hvis man køber lås, hvad er det nødvendigste lås? Når du køber et hus, hvad er der nødvendigt til huset? Tag. Nøglerne Tadet Ja, det hører med äh, Alt hvad der er, men nu har vi noget andet Hvis man køber en ko, og konen armer sin lille kvæg Kommer kvagen til at høre med? Prøv at tænke Hvorfor? Hvad, er det, hvad er det, der sker? Jamen, Jakob Kohn og Kohns øver ja, Du har købt, og du kan se den den har været gravid, og den er lige født den det klart Og så siger de sig selv at den nyfødt indhører med i handen Fordi når du køber noget så kan du se på perspektiv at det her, det er en nyfødt ko. Så kommer den nye kvæg til at høre med i, i ham. Og det er derfor, vi siger, at man maler der råder det. Så det, at der er led i, i salget, hører også med. Og det er per perspektiv, en kvæg. Men det skal ikke være. Øh, vi snakker lige øh, nyfødt, vi snakker ikke okay. en som øh, er øh, langt efter fødsel. Giver det mening? Ja, indtil den kan klare men, sig selv. Jo. Ja, ja, klart. Men, Den, til, den er uafhængig af armning Præcis. Shut up, hvis I tager den ko også dyre, ikke? Det ved vi ikke Det er salget, der bestemmer det Jamen, fordi ham der sælger, hvis jeg ikke har på det, er det er ikke det, vi skal diskutere Det, det, det er ikke det, vi... vi, vi, vi alle de der penge og hvad der indgår, det er ikke vores Det indgår i handen mm. Ligesom salget af biler uh, Markedet, det er dem, der bestemmer priserne mm. Så dem, der kender en til salget af er ko cool. I Danmark koster så meget. En ko i øh, Tyrkiet koster så meget. Så dem, som, som handler med den slags, det er dem, der afgør. Vores opgave er, shut on. det er ikke prisen. Vores opgave er, når han er indgået et han, så skal vi gå ind og se, er den han med eller ikke med. Nej, men jeg tænker tænkt faktisk at shut on, for jeg tænker på et problem, der kan opstå i den der situation. Ikke? Mm. Det er selv, jeg han det ikke. Så sælger han sælger kun konen. Ja, det er derfor, han spørger også. Og, og så kommer ja, men, nu er han en skib. Det er problemet jo. Og så køber sig, siger, at jeg skal have kalven med. Så jeg siger nej, der er ikke kun søgt af konen. Så er men, det ikke nogen, der siger, jamen. det er det, er, det, er, det er vores opgave går ud på. Jeg giver et eksempel. En mand, han vil gerne låne 100.000 af Hajdah øh, Bahamsa. 100.000. Og personen bor i Tyrkiet. Hvordan vil være? Bare lås den der dør, hvis du kan. Ham der, på bor i Tyrkiet, han siger til Abu Hamza, at her Abu Hamza. Du kommer med 100.000 til mig. Du kommer med hvad? 100.000 til mig. Og jeg er i Tyrkiet. Jeg sørger for dit ophold. Jeg betaler dig. Din rejse. Jeg betaler dig dit ophold. Og jeg betaler din mad og drikke og alt det er, du er i Tyrkiet. Og så rejser du hjem sikkert din sjov men du skal give mig det der 100.000 som lån Abu Hamza og ham Abu Hassan der bor i Tyrkiet begge to er ikke indforstående for inden for islam med hensyn til renter. hvad er vores opgave her? Det præcis vi har en khajda fiqhia som siger ma jala banakhaan for ho haram De samme på Hamzah og ham der, der, bor i Tyrkiet, på Hassan, kalder du hvad det vil, de ved ikke, at det her, de er, de er ren normal, at det er mig, der siger til Abu Hamzah, kom til Tyrkiet, kom med de 100.000, så jeg kan låne den af dig, og jeg sørger for dit ophold, jeg sørger for det hele. At det her, de er benefit, det er noget, han kan få til sin egen fordel. Det er den, man kalder rent. Og sådan er rent, der generelt Så vores opgave her, det er bare et eksempel, så jeg forstå det Vores opgave er at oplyse, hvad der er rigtigt hvad der er forkert Det er ikke vores opgave at tjekke prisen Hvis der er en, der dummer sig, så siger vi til Abu Hamza. Hamza Du har dummet dig Jamen, hvordan kan jeg lukke for dig? Du kommer til at betale Hvorfor? Jamen, du har indgået en aftale, at du vil gerne låne ham penge Jamen, hvorfor skal jeg tabe? Du kan bare lade være med at låne ham penge Hvordan er det sharia mæssigt? du har indgået en haramaftale, så kan du annullere det her. Det er lige vores opgave. Det er derfor, at nogle gange i, i, i, i tejer er mange opgaver samtidig de er forkerte. Du som en for din opgave er at sige, at det er halal haram og hvem der har ret, og ikke mere. Du skal ikke begynde at træde ind i en anden perspektiv og undersøge nogle andre ting. Det er ikke dit område nu. Jeg forstår dig godt, du No, tykať, 100. No, ma 1 a 4. Ida, sokotal, Oslo, sokotal, faraj. aslu sokotal, Oslo, sokotal, faraj. Keď hud, alespoň hud krun, fala, Iza saqata al-asul, saqata al farak Hva er asul, a hva er Asul, det er Det er Og er Når vi si, at selve træet eller de, der er det dem, vi kigger efter, den falder, så kommer hukrein også os da Eksempelvis, når vi, når for eksempel Abu Hamza, han har lånet 10.000 af mig, og jeg siger til Abu Hamza, du er fri fra din lån. Og Abu uh, Sayy, han, uh, <coughs> han var kafil, kautionær for Abu Hamza, så kommer hans kaution til at også Når jeg siger til Abu Hamza at de der 10.000 er bortfaldet Så kommer Abu Zayahs kaution til at også falde Hvorfor? Fordi de to er forbundet Han er kautionær for Abu Hamzah, når Abu Hamza ikke betaler de 10.000, så skal Abu Zayah betale For sin egen num Og når jeg indikerer i min tale, at de penge, eller beløbet er bortfaldet så kommer også hans kaution til at bortfælde. Øjeblikkeligt af er begge to. De fortæller ikke, hvis der er nogle andre lån, fordi jeg snakker kun om specifikke lån. <coughs> er I med? Ja. Og det er derfor, når jeg siger træet og forgrening, når jeg fjerner det der vedrører røde træ, så kommer forgreningen også til at være væk. Er I med? سقط فالا طيب نما توفع قد يثبت قد يثبت الفرع قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل At selve forgrening bliver bekræftet, hvor man benigter al-asl, hul. Begræftet. Bekræftet. al-asl, hvad skal vi oversætte asl til? Okay. Original. Original? Ja, men du kan ikke sige original, ja. Jo, original. Ja, yeah. det yeah, kan du godt. Ma'adan forbudt al-asl, hvor man benigter original, ja. Det lyder faktisk meget godt. Det er godt, du er med <laughs> <tøj>, Hvad betyder det? Hvordan er det nu? Nu snakker vi i modsat af det, de, vi har talt før uh, Hvis vi siger At en person har lånt penge For eksempel Abu Hamza Han har lånt penge Tusind Kroner. Og så siger en anden bare, jeg kautionerer, det er Abu Saira. Og så kommer Amu, ham, Abu Hamza, han har ligesom benægtet, at han skylder pengene. Men kautionerer, og ham, der har lånet de bekræfter begge to, at lånet er indgået. Så skal kautionæret betale tilbage. Skal ikke Ja. Vi har Abu Hamza, vi har Abu Sayyaf, og vi har mig. Jeg har lånt Abu Hamza 1000 kroner. Så siger Abu Hamza bagefter, det der peng, det benægter jeg. Jeg har ikke. Jeg skylder dig ikke noget. Men ham, som er kautionær, han bekræfter. Og jeg bekræfter. Så kan man sige At den her lån er indgået Og den er bekræftet Hvorfor? Fordi der er to personer Der bekræfter det indgående lån Og specifikt i det her sag er hvem? Mig eller Kautionæren, mm. Korsioneren, fordi han hænger selv på det Han siger ja, ja Og det er derfor vi siger qad yathbutu al-fara' ma'adab subbutu al-asad. Det vil si, for bekræfter, det er Abu Sayyad, hvor Abu Hamza benigta. Og så kommer det til at være hengne. Vi har også et andet Hvis manden siger, at han er givet konen khulur, og konen Siger, jeg har givet konen khulur Hvad er khulur? En slags talaq mm. Eller en slags øh, Faktisk ikke talaq Det er, det er en ønsker. slags adskillelse mellem Manden og kunen på en kontrakt Superation. Superation. Nej. Det er en øjeblikkelig separation mm. Fordi khulur Hun skal ikke bo hos ham Fordi der kommer hurma øjeblikkeligt Når han laver, og det er men Huller er afhængig af en kontrakt, hvor hun, han siger til hende, jeg giver dig huller, hvis du giver mig 1000 kroner. Så siger hun, hvad på tusind kroner. Så siger han, anti khala, anti bakhulur. Det er en indgående og øjeblikkelig kontrakt, så bliver hun haram for ham, øjeblikkelig. Her får du et og smider i det, Ja, og det er sådan noget der. Det er en indgående kontrakt, hvor du danner adskillelse okay. mellem dig og kone. Er ja. Så her, hvis hun benægter For en kvadratu Fordi hvem er hovedledet her? Mand man. Og hvem er forkræning Kvinden Og så siger han, hvis hun benægter det? Bænet, så hun taler Hun taler Men hvordan kan man sige At det her, det er korrekt? Hvordan vil I sige, at det her, det er korrekt indgået aftale? Du har en kvinde, du har en mand Manden siger, at jeg har givet en kulder Kvinden siger nej Hvad er det, vi skal lede efter for at bekræfte, at der er indgår kulder? Hvad er det, der skal være bevis? Det er i kontrakten, som er penge Som er penge Det der penge kan ikke vises nogen steder Så hvordan, hvordan skal vi sige er der, er der indgået en kontrakt, eller er der ikke indgået en kontrakt? Hvis ord er stærkst her men. men der er ikke så meget diskussion Ja Det er altid afhængigt af mand. Og det er har ikke noget med at gøre Er I med på 2 Du hygger dig ja, jeg kan godt ja. nummer, nummer 3 Nummer as لا q كما ya udu kama anna al ma ud sa de der faller, returneš ik tebe. ik returneš te de de tebe. der faller? Den der faller, Ligesom dem, ligesom dem som forsvinder undskyld. Um, Ikke um, forsvinder jeg tilbage Al-Satat, den der falder Og al den der forsvinder Og det er faktisk, begge to, det er de der, der fortæller om noget der falder og noget der forsvinder Og det er faktisk, de to sætninger er tæt på hinanden For at fortælle, hvis de er, der er noget der falder i noget Eller hvis der er noget der forsvinder Og her øh, vi, kan, vi kan ligesom snakke om Hvis en person har fået lov til At passere i min passage Hvor man bagefter Han fjerner hans passage Og siger til ham Du har ikke ret til at gå imellem øh, Den der vej Jeg er i mit hus her her? Og hans hus er der. For jeg kan komme herovre, så er jeg nødt til at basere igennem hans vej. En vej. Og det er den, jeg skal bruge for at komme herovre. Så siger vi, for at jeg kan komme til mit hus, så er jeg nødt til at basere igennem den der vej, som han har, ret, han har givet mig lov til. Når han har givet mig lov til at gå igennem den her vej, han kan ikke benægte mig adgang. Men hvornår kan han benægte mig adgang? Må han ikke ejer det længere? Ja, hvis han laver en altartig vej. Nej. Må han ikke lave en altartig vej? Det er noget andet. Det er helt noget andet. Nu skal vi snakke om den vej. Nå, nej han ikke ejer det længere? Hvis han bygger på den grund. Mm. Hvis jeg går hen og bygger på den der vej. Nå, det må Hvis jeg går hen og laver en forhindring, som er permanent. Nej, ja, jeg løber faktisk hos mig <tryk> ja. Og det er derfor vi siger Det der falder, kan ikke retunas det, det er så skaldt at søbe ud om en ny vej Nej, det er ikke mit problem Det er ikke ja, mit problem, er problem. Ja, vi, tager det, vi, tager det, vi tager det bagefter, det er vigtigt <tryk> ja. Vi siger Det vil sige, at der falder Det vil sige, nu er der en adgang den vej Men nu bliver der bygget En kæmpe bygning Så du kan ikke benytte den vej mere Så det er det dit problem, ikke mit råd. Så siger vi, at Sarkat lærer -ja ud. Det, der ligesom blev implanteret, det kan ikke ligesom retablere De der blev aftalt. Og Almagedom lærer -ja ud. Det, der er kan ikke retableres igen. Men hvordan har det eksempel med, med, med de der... Det har det. Nu er der faldet en bygning i den vej. Og Sarkat, det vil sige, nu er der faldet, det er, det er en ny bygning. Du har vejen, og nu kommer der en bygning. Så du har ikke ret til adgang Så kan du ikke komme hen og sige til mig Ved du hvad, du har givet mig lov i 20 år til at her. Ja, fordi jeg var gav med Så man skal ikke tage det i sin bukstav Så det er noget, du tager fra dig Nej, nej Asagat, det betyder, at de der blev etableret Nej, ikke bukstavet Majaz Majaz Øh Hvis jeg befrier Abu Hamza fra lånet, så er Abu Hamza befriet fra lånet. Jeg kan ikke gå hen og retablere det igen. Eksempel. Abu Hamza har han er lånt 1000 kroner af mig, så møder han ned i byen, så siger Abu Hamza, ved du hvad? Det der 1000 kroner, det behøver du ikke tænke over. Jeg skal ikke have det igen. Så går der en uge, så kommer jeg hen og siger til Abu Brahim og Abu Sa'ya og Abu Hanzala Ved du hvad? Abu Hamza, han skylder mig 1000 kroner Så so siger Abu Hamza, var det ikke dig der sagde til mig at du er fri fra den? Ja, men jeg tænker over det, jeg vil gerne have pengene Så so siger Al-Qa'idah nej Og så er De du har, de du har ligesom annuleret, ligesom en De du har annuleret, der kan du ikke reetablere igen Du kan ikke sige til mig, at den computer er din, og så den der iPad, din, eller telefonen er din. Tag den. Der er mange læser, og det er sjovt. Se, khalas, du tager bare min. Det kan du ikke. Det er der, det en indgående aftale. Og hvis du siger til en, bare for sjov, det her, det er din, så er det faktisk hans. Hvis jeg accepterer det, når du først har spyttet, så kan du ikke slet det tilbage igen. De siger, Mohammed s.a. Ja, det er Muhammad Sarian, at man siger, at det er noget andet. Det er ligesom. Hvis du står givet en gave, og du taget en Ja, hvis man går hen og giver en gave. Men nu snakker vi om kontrakt, ligesom jeg kan ikke gå hen, og retable noget, jeg har annuleret. Og det er derfor i jeg at sakr, det der er tabt. Det er det så meget god. andre regler. Men en person, som indgår nogle aftaler, hvor han er fuld afhængig af uh, den der tilstand, han er næg, så tælle, de, yeah. så så. i Så er den aftale gældende og bindende Fordi, hvem har fået ham til at blive fuld? Hvem selv? Ja Så er det derfor Såj Er I med på den der? Ja Nummer 4 Nummer 4 Yuqbal qawlul mutarjim mutlaqan يقبل قول المترجم مطلقا man accepter uttalselse fra tolk Altid fra en tolk ja man en fra en tolk altid har har det är ju på då mörgergerger Men hvorfor er har indgået det her som en krækker? Er det hvem som helst, der oversætter? Nej. Nej, hvem snakker vi om her? En ekspert Vi snakker en, en, en tolk, som er ekspert mellem to sprog Behøver dommeren at være, at være med øh, i sproget? Nej, der kan være en tolk Og det er derfor i, i, i dømnesager Der er mange faktisk folk nu Der prøver ligesom at lave de der mini domstole Eller en som dømmer en sag Og så henter det hvem som helst Så henter det en pige på 14 år til at oversætte Eller en dreng på 16 eller eller andet, Og så siger det ja, så, så forstår vi bedre Nej Sådan er nogle aftaler, hvor en der skal dømme Også mellem en mand og en kone Så skal det være faktisk en autoriseret tolk Og når vi siger en autoriseret tolk Så skal det være en tolk Der kender til uret og vendinger Ligesom da. Efter Hvad er det der er i er for en makedonier. Det skal være en, der kender til venninger på makedonsk. Så spørger vi ham, for eksempel i drarach På makedonsk, hvad betyder det her? Hvad betyder det her? Det skal han kunne. Og ligesom når han oversætter til arabisk eller til dansk, så skal, vi også, så skal han også kende til på dansk. Det skal ikke bare være en, der kender sproget 50-50, <laughs> og så sidder han, ja, okay, jeg forstår, ja, ja, det er fint nok. Du er drarach, Jarl. Mm. Sådan foregår det ikke I sharia, det skal være en autoriseret øh, person, der kan bruge sprog og vendinger korrekt Og hvis han ikke kan, så kommer dommen til at blive annulleret. Og så er han faktisk ugyldig øh, Og det er en af de grunde, hvor de siger, at øh, han skal være basireren Altså basir Det er ikke baseret, at han kan se, men baseret, at han kan se tingene på nogle andre vinkler, og plus han kan fornemme, hvad der er i nogle indgående. Ligesom en på, på Magadonisk, han ser til sin kone, pak din koffer og smut hjem til din mor. Han skal være objektiv. Så øh, siger øh, ham, tøj, han siger, på makedonsk Det betyder, at jeg er sur på dig øh, Du kommer hjem til dine forældre, så dine forældre kan se At jeg er sur, og jeg kan ikke tolerere at være sammen med dig Og det er ikke så hos os på makedonsk ja. Så kommer vi hos Agarra Så siger han øh, til sin kone Yalla, khut i kalakishik og ramha'andara Hvad vil det, er, at jeg køber rette? Tag din kover og øh, smut hjem til dine forældre Så siger vi, er det talag? Nej, jeg tager dig ind, og jeg gider ikke sige på hende Og det er min hensælde, de har været min håndning Men så er der en på tyrkisk, han siger til hende uh, Hvad taler du tjør, på tyrkisk? Hvorfor, La? Hvorfor? er det sådan? Der er også et andet ord, så jeg kan huske Hvorfor er du Ja, hvor han siger til hende Du er haram for mig Lad os nu ansage sådan her Du er haram for mig Bare Han ved ikke, at det haram, det betyder zihaar Så ham tolk, han skal haram Så han forstô, han siger til Qadi hamdi der sa til du er haram for mig, det vil sige, halal lenger Så skal Qadi sige, aaah, zihaar En ann Så ham tolk, han skal Med til at forstå hver eneste af de her ord Hvad det betyder Og hvad det indikerer til Ellers har vi været et problem Han skal være basir Han skal være adil Adil, retfærdig Og han skal være arif, vidende om sag behøver ikke være vidende om shar Han skal være vidne om sprog Og vendinger og forståelse Kan I føle mig? Også Også forståelse i, i, i, i at tale i Gud. altså ligesom at sige tingene, hvor man mener noget andet. Der kan være nogle, nogle vendinger, som har betydning. Det skal han der med at Du henter ikke bare en på 12-13 år, år til at oversætte. Og det er det, der har gået helt galt, ofte. Det er det, der er med cherferi, og det er Ahmad har sagt, at det er til, at man kan bruge én tolk, og nogen siger jeg to. Og så spørger jeg, om man gerne bruge kvinder som tolke? Hvad siger det er, ikke, det er ikke en vidnesag. Altså, det er ikke en vidnesag. Man kan bruge en kvinde som tolk, det kan man godt. er hun vidner om sproget. Det er kun sprog. Det er Det er det, hun skal relatere til, det er sprog. Hun skal over og sige, hvorfor smider du altid, når er det kommer det der. Ja. <laughs> De har, Vi har en mandsjuminist i gruppen. Jo. <laughs> so, Så in Kevin, jeg kan godt delta i det her sammenhæng. Nummer 45. shay, bopta ma fi dimnihi. Hvis shay, bopta ma fi dimnihi. Hvis der shay, vi staner for for svæd. Uh, den blir annullerat batalma <tudom> fi dimneh fswna som er inklusiv i det så är det annullerat visst det så eller annuller <tudom> så so som er inklusiv i En mand, han siger til, til Eib Jeg sælger min, mit blød til 2000 kroner Jeg sælger dig mit blod til 1000 kroner Så manden tager sin revolver og skyder ham Og vil gerne suge hans blod. <laughs> hvilken, hvilken Nu snakker jeg væk om straf Er ham der varmen, altså skal man ligesom betale dia for den der mand, selvom han har solgt hans blod jo? Ja. Ja, det skal Fyre, han, skal det. selvfølgelig, fordi hvad indgår i blodsald? Ja. det der, der kommer ud igennem? En kanyle. kanyle. Det kan ikke være, at hans blod gælder, de at ja. den se det? Det er det, der går helt galt. At der kan ske det, man kalder ødelæggelse, må Uh, hvis man indgår en aftale Jeg har indgået en aftale med Abu Hamza Et eller aftale Så de underaftaler, jeg har med Abu Hamza På samme kategori Bliver også annuleret Når jeg annulerer selve aftalen Svare til hvis ja. du har lige Ned, den er høj, med den der kalve der Ja, jeg tager kalven, og så resonerer ja, kolen Nej, nej, nej, nej. dør Ja så Skal jeg stadig have kalven? Ellers kan jeg bare sige benspære en ved Nej, det er faktisk et rigtig smart spørgsmål Nu har jeg betalt dig for konen, Ja Og der er kalve er også? Og jeg har indgået en aftale Så siger jeg Så siger jeg Jeg har købt kolen, og jeg henter den i morgen Så kommer jeg dagen efter for at hænge på. så er kornen død. Mm. Så skal man undersøge, hvorfor er kornen død? Ja, ah, selvfølgelig. Er, er kornen død på grund af dårlig behandling? Ah, er eller er det bare ren, Allah subhanahu wa ta'ala, der har er valgt? Mm. Hvis det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har valgt, at kornen skal dø, så tager han kvagen, og så tager han afsted. For det ville også dø, hvis det var hjem hos det ville den altså. Ja. Så al-hukum er ens. Det er rigtigt. Ja. Men hvis koen er død på grund af, at jeg har sat den i far, mm. så kommer jeg til erstattet, det vil sige betale pengene tilbage til ham, PLUS PLUS at han, øh, at ham der er bibeholder kvang og den døde ko. Det er det, der sker i det her samling. Det vil sige, når selve hovedet, emnet ligesom forsvinder, så kommer de der inklusiv til at forsvinde også. Men, men chef, Må jeg ikke lige spørge mig en Hvis for eksempel nu til dag, ikke? hvis mm. det er en bil, og du betaler bilen i dag, du køber bilen af mig. og du siger bare, den står i din parkering, fordi jeg skal lige tyge dig, og jeg kommer tilbage, så henter den. I min parkering, der bliver brændt. Hvad så? Er det min skyld? Det er ikke min skyld, det er ikke din de skyld. Der bliver brændt, der kommer en idiot og brænder. Ja, så det er det dig, der er vejsbyen. Det er dig, der ejer den. Ja, betaler den? Nej. Den. Ham, den nye, der har købt den, det yeah. er ham, der er værdskyldt Ja, yeah, Det er ham, der... Det er din Altså, de er hverken mener, at det er utilkommet. Men nogle ulamer siger At du er varmen, Altså, nu kommer dhammen til det modsatte Når jeg bibeholder bilen hos mig, selvom du er dig, så er jeg varmen. Dhammen, det betyder, at jeg har betroet Jeg har ansvar for den på, jeg har betroet person Så hvis jeg har gjort alt, hvad jeg kan Få din bil, låst dørene, øh, låst øh, mm. bilen. Jeg har sørget for, at der, er der jeg har ikke er nogen, der har ødelagt noget. Og så kommer der en med vilje at ødelægge, så, så er det hverken min eller din. Men hvor, hvor kommer den, der har kunnet liste til med salg og køb, hvor man siger, at når du har varen i havnen, så er det først, at du kan betragte varen til din egen 100%? du har købt bilen, og bilen er stadig inde i kronen. Det er dig, der siger til ham, behold den, hold den. Jamen, så kommer der under dham, Nej, nej, jeg en bil. Ja, ja, du siger al-baya'an bil-khiyar malam iftariqa. Det vil sige, at sælgerne er i deres frivæl til det forladede sted. Men der indgår han, og begge er gået. Hadithen siger al-baya'an bil-khiyar malam iftariqa. Ja. Men de er gået fra hinanden. Men hvis vi står her, og så siger vi, at ja, det der mobil, den koster 1.000, så siger han nej, 3.000, 4.000, vi sidder her, så jeg ved være, at jeg gider ikke købe den eller Men når jeg har aftalt og gået, så er der en indgående aftale. Det skal man. Men her indgår der noget andet, der hedder Domaren. Det er der Ja, og Domaren er for eksempel, ja faktisk meget godt, det giver en idé. Du har købt den der bil, og du har parkeret den her. Ved siden af har jeg også en anden bil. Jeg sidder og svejser. Og hvis det er så går der egentlig den der bil så de Og så brænder siger. den anden Så jeg er jeg Drahman Hvad var er i det næste situation? Den her Så er jeg damen. Det betyder Drahman, det betyder at jeg skal øh, reetablere bilen Som den var Eller jeg skal give dig penge Og han har ret til at sige, at jeg vil gerne have en der minder om den der bil ja, sådan en forsikring Så er jeg frisk med den her? Det er telefon, ikke? Hmm. Her i overtagelsen hmm. DER Så falder den ned og knikker Hvem er skyldig? Det er ham der er, er afleveren Hvorfor? Fordi den er i din besiddelse til aflevering af indgården er, Det er lige der ja. Okay så dem der har det jo faktisk ja. okay. Det er hvis den er Hvis du giver den til mig Gå igen, slip Det er mig der taber, så det er det min skyld Okay, okay. okay. Men her de, de er det at se Hvad der er, ved, fordi det kræver virkelig, At man går hen og indgår Noget Počítaj. Nomor 46. I da batal al asl yusar ila al badal. I batal al ila al badal. Fisch original försvinner. Så går man till بدل. Och väv bedan Hvis originalen forsvinder, så går man til en bedal Og her en erstatning <tryk> Hvad er originalen og hvad er erstatning? Hvis jeg leger den her lejlighed til en Og hvordan kender man? Øhh, uh, i arabisk I eh, henhold til hvad? Månen Månen, selvstand Og måneden på arabisk er enten hvad? 29 eller 30 29 30 ja, ja. Jeg har indgået en aftale med dig Jeg leger dig i safar Safar, arabisk måned ja. Så starter vi fra første safar til slutningen af Så sagde jeg til dig, du leger den her hus Hvor lang tid? En måned Og en måned er enten 29 eller 30 Det kan ikke være. Så skal vi kigge på Safar. Er Safar 29 eller 30? Hvornår ved man, om det er 29 eller 30? Afhængig af hvad? Mm. Af måneds tilstand. Den der, lige så snart vi nærmer os slutningen af måneden, og så kan man ikke se månedens tilstand, hvad gør man så? Så 30. Jamen, hvad er det, der erstatter? Hvad er det, der erstatter? Ligesom i Ramadan. Hadith i Ramadan, som I i friste kender kde Mohamed a Sahib sa lehli, že sumulujete to. Prečo sa rumulujete to? Fajn rum, Marek, je to koľko? Fajn No, tu si nemôžete. A bryde ich, keď si nemôžete. A ak je tam chyba a všetko 30, det 29, så Det er det, vi sier, fa'uddu, det visi, som taler vi. Og her kôr vi agavad. Så ser vi her, i al-asul, når originalen falder, så går man til badal, astafning. Og hva Så sier vi, måned er som rejlet khalve dag. Men er det korrekt, at man gør Ja, det originalen er månen. Vi kigger efter månen, måned for Men her har vi ikke muligheden for at se det Så har vi en erstatning, og erstatning er hvad? Er til Er til En person når han skal be, han skal opfylde betingelserne for salah Er vi ikke enige? Ja. Så, hvad er et original for salah? Hvordan er original at man udfører salah? hvis vi snakker salat, eller farad? Nej, original udførelse af salah Selvfølgelig det er vi god Hvad er det normalt, når en person, han skal bede, hvordan skal han udføre at bede normalt? På et bestemt tidspunkt, eller hvad? Ja, bestemt Så skal han stille sig op, rattet mod Han skal løfte sine hinder. Så skal han læse al-Fatiha. Så skal han lave rukur. Så skal han trække sig fra Så skal han gå ned til studioet. Er det ikke original, man gør det? Jo. Dej, Hvornår ryger man ind i erstatningen? beddel? Det er vi har en original, og så skal vi gå fra original til beddel erstatning. En erstatning i din funktion. Jeg kan ikke bistående, fordi min ryk, den er smadret. Jeg kan ikke bistående, fordi jeg har aborteret min ben. Ah, så kommer en beddel, en erstatning. Og hvad er en her? Det er, Du her? At du kan sidde ned eller ligge ligesom, ligesom han nævnt før, Det mm. Ikke også? Du har original er, at du laver rudo til shradar mm. Og det er derfor, mange mennesker mm. ofte, de mixer mm. med dem tingene Når du taler, du taler generelt om sagen Hvad det er normalt udførende Så siger vi, hvad er generelt udførende, at du laver rudo? Du åbner vand herinde, der er ikke vand Så gik jeg rundt omkring. Der er ikke nogen søer eller noget i nærheden. Okay, hvad skal jeg gøre? Skal jeg lave tayyamnum og lave salæer? Eller skal jeg vente med at lave salæer til tiden, lad os jo sige til til tiden kommer til asr? Hvis vandet ikke kommer, så laver jeg jo salæer. Så kommer en badal. Og badal her er hvad? Med hensyn til udur. Hvad er badal? Erstatning? Tayyamnum. Allah iftah alaikum. Er I med så længe? Eller er det helt galt? Så mm. ja. Okay. Vi tager og... Den er stor, den der. Namasshu er 40. er en budemne. Jeg tror, vi vender med at tage den til næste gang. Fordi den kommer til at tage lang tid. Den kommer til at tage en halv time, den der. Så subhanahu wa bihamdik, ashadu allah, ilaha land, astaghfirullah du adubu alayhi.